Nem, fogom Zokon fogom Én csak boldba járok, sajnos kocsmában van Nem! Nem! <tos> fel Feljancsí! Elég! a Lajánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mikin laudig már itt? Rózsa, rozsa, fordulj te elvárjál A Facebook jelszómat nem tudom beállítani, de az, hogy jelenleg mással beszéltet, ad a telefon, azt én is. Visort készítek. Tatalmas kapott az, az előzétől Orbán útóra az kérdések órájában. A dékás Vadai Ágnes és a jobbikos Jakab Péter is élesen bírálta a kormányfőt. Utóbbit még Kövér László házelnök is figyelmeztette. A miniszterelnök szerint az egészségügy felkészült. Hatalmas csörte alakult ki a parlamentben, miután a dékás vadai azt mondta, hogy a kormány lehazudta a csillagokat az égről, miközben nem készült fel a második hullámra. A miniszterelnök cserébe a hazugságbajnokainak nevezte a baloldalt. Ember, hát kit érdekel, hogy mi volt 14 évvel ezelőtt, vagy 14 nappal ezelőtt? Mindenkit az érdekel, hogy mi van most és mi lesz holnap. Én tudom, hogy ön egy alternatív valóságban jel, ahol mindenki hibás a baloldal, az ellenzék, gyurcsány, soros, a háttérhatalmak, a gyík emberek, mindenkit. Csak ön és a teljhatalmú kormánya nem. Ön, aki arról beszél, hogy az egészségügy föl van a -e készítve, elfeledkezik arról, hogy nem most kezdte a parlamenti pályafutását. Hát itt ült hosszú éveken keresztül, és amikor kormányunk voltak, akkor az orvosoktól és az ápolónőktől nem csak elvettek egy havivért, ön személy szerint megszavazta. Ön megőrült.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 csak ön és a teljhatalmuk kormányon nem. Ön, aki arról beszél, hogy az egészségügyi fel van -e készítve, elfeledkezik arról, hogy nem most kezdte a parlamenti pályafutását. Hát itt ült hosszú éveken keresztül, és amikor kormányunk voltak, az orvosoktól és az ápolónöktől nem csak elvettek egy havivért, ön személy szerint megszavazta. Ön megőrült. Kérem, képviselő úr, magyarok... lejjesztes. Kövérnászló figyelmezte ugyan a jobbik elnökét, de nem vette el tőle a szót.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 amikor 2010-ben megkezdtük a kormányzást, akkor Magyarországon 3 millió 600 munkahely volt, most 4 millió 500 ezer Köszönöm szépen a figyelmüket. Felelős lépések is történtek, ne azokat a párbeszéd vagy más ellenzéki párt javasolta. Ezt a pártfrakció vezető helyettese mondta. Tordai Bence arról érdeklődött, bevezeti-e a kabinet az általuk már régóta hangozhatott alapjövedelmet. A családok felélték a tartalékaikat, és idén télen egyre többeknek fog súlyos gondot okozni a megélhetés. Tehát. Folytatja a miniszterelnök úr a párbeszéd javaslatainak megvalósítását, és bevezeti az alapjövedelmet? A józan ést nem negligáló egyszerű pozícióból onnan mi a világot, mi azt látjuk, hogy az alapjövedelem az arról szól, hogy vannak emberek, akik dolgoznak. Azoktól vegyük el a pénzt, és adjuk oda azoknak, akik nem dolgoznak, meg nem is akarnak dolgozni. Hát én ilyet nem fogok támogatni, abba biztos kész. 47 igazsavadatot a 109 nem ellenében egy tartózkodás mellett a ház a módosítást nem fogadta el. Mert az MSZP módosítóindítvány nyújtott be annak érdekében, hogy megkerüljön sor a választójogi törvények és módosítás általános vitájára. Az országgyűlés ezt nem szavazta meg. Annyira korán indultam el otthonról, hogy volt arra módom, hogy elmenjek a szokott kávémat elkészíthetni, amit már nem is emlékszem, hogy utoljára, amikor készítettem el. Ide is időben érkeztem. Általában el szoktam menni először pisilni, de valamiért, miután szerettem volna egy hosszabb filmet leadni önöknek, először ideültem a számítógép elé, nem vagyok egy nagy számítógépes szakember, ha ezt eddig nem tudták, akkor most elárulhatom, vagy tapasztalhatták. Környezetem tudja, hogy van annak előnye hátránya a fialánnál, hogy első a munka, tehát a pisilést megelőzte a számítógép beállítása annyira, hogy azóta se voltam kint a WC-n, remélem, hogy a műsor folyamán emiatt nem kell eltávoznom, ezt majd tapasztalni fogják ugyanakkor ugye itt be kell állítani egy Facebook jelszót, tehát van néhány művelet, amit el kell végezni, amely számomra közel sem automatikus, és valamiért a Facebook jelszavamat nem fogadta el a számítógép, és ilyenkor én képes vagyok viszonylag gyorsan pánikba esni, nézem az órát, hogy mennyi idő van még a műsorig, nézem azt, hogy mi zajlik, Ilyenkor az a legjobb, ha valaki az egészet átveszi tőlem, de erre nem mindig van mód, mert hát az ember próbál csak ebben az életkorban többé-kevésbé önállóan cselekedni. De egészen eljutottunk odáig, és ez valószínűleg a kapkodás következménye, hogy azt írtam, hogy akkor legyen valami más Facebook jelszavam. Amire a Dani azt mondta, hogy annak a beállítására már nem lesz idő, én ilyenkor konkrétan azt élem meg, hogy a világ szétesik körülöttem, olyan lesz, mintha az ember nem találná el az anyjához, vagy nem tudna bemenni a lakásába, mert az a kulcs, amit általában használni szokott, az hirtelen nem stimmel a zárba. Um, és akkor rájöttem arra, hogy más módon is fogok tudni majd egy filmet biztosítani önöknek legfeljebb, nem abban a hozban, mint ahogy én szerettem volna. Ugye, amikor én ide bejövök, akkor a teljes műsor már ott van a fejemben, és olyan vagyok, mint a Budi ellen, aki ugye, hogyha nem látja a főcímet, akkor már a mozi élménye nem adatik meg neki, tehát akkor az már határeset volt, amikor én ezt a rövidebb átvés filmet adtam be, miközben egy másik helyről szerettem volna beadni a hosszabbat, de képes voltam elkezdeni a műsort idejében, ez ugye a fegyelmezettségemnek köszönhető, miközben teljes szétesettséget mutattam abból adódóan, hogy nem tudtam azt megtenni a legelején, amit szerettem volna, és rögtön ezt követően, ugye a Dani mondta, hogy ezt nem tudjuk ilyen gyorsan beállítani, ezt én nagyon sajnáltam, azt is megértem egyébként, hogy a mindenkori hangmérnök nem szeretne a tévéképernyőjén mutatkozni, ebben van valami, ami teljesen normális, lehet, hogy az ellenkezőjének vagyok a bizonyítéka, hogy miért akarok én egyáltalán tévén látszódni, amikor ez egy rádióműsor volt valamikor, de azt gondolom, hogy ez ide most nem feltétlenül, passzítandó, és akkor befutott ugye az első telefonáló, aki ugyanaz az ember, aki az elmúlt időben tegnap ráadásnak annyira elment az idő, hogy nem is beszéltem Korvin Tiborral arról, hogy lehetne egy hivásszám, hogy lehetne egy azonosítót itt tiktatni. Um, és aki tapasztaltkei fejjancsi hallgató, az tudja, hogy a borzasztó telefonokra egyebek közt vagy csöndel, vagy azzal szoktam felhívni a figyelmet, hogy a mással beszélt jelzést fennhagytam, és ahogy egyébként a Facebook jelszót nem sikerült ö, beállítani, Dani jelezte, hogy ö, elég határozottan, hogy van egy mással beszélt hang, amire én csak azt tudtam jelezni így először az ajtón keresztül, hogy én ebből tisztában vagyok, nem vagyok süket, és ez szándékos, de ő jó indulatában és jó akarattal szerette volna még egyszer tudatni velem, hogy ő valami olyasmit tapasztal, ami szerinte nem normális, és miután hát én eléggé felfokozott állapotban voltam abból adódóan, hogy nem tudtam úgy kezdeni a műsort, ahogy szerettem volna, ennek voltak önök a szemtanúi, és őszintén remélem, hogy a műsor végén a Facebook jelszabamat valamilyen módon Danival vissza fogjuk tudni állítani, és nem szakad meg itt a kettőnk együttműködésem. Hát ennyi történt eddig. Most pontosan az történt, ami egyébként máskor megszokott történni Jancsi esetén, amikor éppen nincsen a tévéműsor arra voltam kíváncsi, hogy vajon ugyanaz az, ugyanaz az ember telefonál e vagy sem, ugyanaz az ember telefonált, levettem a pótmértert abból adódóan, hogy nem szerettem volna, hogy az én hangom kimenjen, és olyan minősíthetetlen módon küldtem el őt oda, ahova való, ami nagyjából megteremti az én lelki békémet, akkor is, hogyha ezen csodálkoznak, akkor is, ha nem, higgyék el, hogy egy olyan felfokozott ö, állapotban lévő ember akinek a felfokozottság egyébként normalitás, tehát az a hétköznapjainak a része az ellenkezője furcsa. Covid-járvány ideje gyakrabban jár Michael York-ként vonat aluljárókba, tehát olyan aluljárókba, mi fölött a vonat megy el kiabálni, mint amit egyébként önök a kabaréban láthattak és hallhattak. 061877-0877 már nem sokáig, mert Erdei Annával fog beszélgetni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettesével. Maga 2020. november 17-e ked van, a pontos idő 5 perc múlva lesz fél 8. Ez a Kejfejáncsi mindenemet az az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fialaj János 14 éven oliaknak nem felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Most még nem süt a nap, de azt állítják a meteorológusok, hogy napközben fog és 10 fok fölé, akár 15 fok körül is alakulhat a hőmérséklet. És miközben egyfolytában azt foglalkoztat, hogy hogy lehet majd a Facebook jelszavamat visszaállítani, igyekszem önökre és a műsoromra koncentrálni, ami nekem nem mindig megy könnyen, de majd tapasztalni fogják 9 óra után, amikor véget ér, hogy sikerült-e vagy sem. Egészen addig, amíg más valaki nem telefonál, önök azt azt majd, hogy kézzel veszem fel a telefont, mint egy elkerülendő azt, hogy az az ember kerüljön adásba, akinek ott semmi keresnivalója nincsen. valami szegénységi bizonyítványt, vagy alá is írják, hogy eddig háromszor sikerült egy és ugyanazon emberrel beszélgetnem? A kávéval ebben a fejénkben már csak arra kell vigyázni ebben a hangulatban, hogy az ember lenne így, mert onnantól kezdve, aztán a katasztrófa az egész napra szét fog terjedni. Nem tudom, hogy ismeri ki ezt az effektet. Mi az? került, édes bogaram. Jó reggelt. Elnézést, elvesztettem. Legyen szíves, hívjon vissza, mert... Későn nyomtam meg a gombot. Mondhatnám, hogy a főkétűztől, fő mert kb. ennyit mondod, de az NKF-től, amiről én nem tudom, hogy micsoda. Igen. Megkérdezte, mert a Nemzeti Közműszolgáltató, és felajánlott nekem egészségügyi szolgáltatást. Kérdezte, hogy milyen szerződésben vagyok velük, ők az én szolgáltatom, és konkrétan azt ajánlotta fel, hogy bizonyos havi díjért cserébe, az én számomra várólista mentességet biztosít, tehát egy napon belül CTMR MR, belgyógyászal, tehát nem volt akkor kanalam hallgatni, de azóta is így motoszkál a fejemben, hogy mi az Isten ez, és fel fognak még egyszer hívni, meg utána is fogok nézni, tehát konkrétan azt ajánlotta fel a Nemzeti közműszolgáltató, Szolgáltató, hogy 3000 valahány száz forintért, Meghekkel a magyar egészségügyet számomra, hát, amit igen. elég elképesztőnek tartok egy gázszolgáltatótól. Igen, ebben neked igazod van. Szeretném neked elsőként megmutatni, és így aztán a kamerának is a tegnapi negatív tesztemet. Ez egy Covid-negatív teszt. Hát, gratulálok. Két ilyenem van. Az egyik a lányom anyjától valamikor rápisült, és kiderült, hogy lányom lesz. A másik pedig ez. Ebből gyerek nem lesz, és később még válhat pozitívvá, de most, most itt tartunk. Kedves Zsiga Zsuda, ha visszahívna, azt megköszönném, mert aztán telefonálnom kell. Jó reggelt! 061-877-0877 Sorgalom, szorgalommal mennyi hasznos dolgot is csinálhatna. Jó reggelt! Jó, rendben van. Jó reggelt kívánok! Hát, nagy örömmel látom, hogy itt van a tévében. Igen. Teljesen véletlenül, teljesen véletlen szedeztem fel ezt a csatornát, megmondom őszintén. Haló! Figyelek! Ja, jó! E, hogy van? néz ki? Meg kell mondjam, hogy jól áll magának az őszülés. <laughs> Festetem. Hát, nézze, nézze um, hogy hogy vagyok? Köszönöm szépen. Ma elrontottam a Facebook jelszómat, és attól... Igen, hallottam. De ne, figyeljen, nem tudom, ismeri azt, hogy valami egy dolgot elront reggel, és akkor konkrétan azt érzi, hogy az egész világ szétesik maga körülötte. Ismeri Ez ezt? A... van. Persze. És annak idején ugye az anyám kezét, vagy az apám kezét fogtam volna meg, hogy segítsen, de ők nem élték azt meg, amit én megéltem. Én tényleg azt élem meg, hogy le, leolvad az egész biztosíték. Tehát azt élem meg, hogy minden elvész körülöttem, és ha valaki azt mondja, hogy de hát én egy milyen szépen őszülő férfi ember vagyok, akkor én konkrétan egy rövid nadrágos gyereket látok, aki elvesztette az anyját. Ja is, de én bókolni akartam. De nem sikerült megérteni. Nem, nem, nem, nem csak azt mondom, hogy a Facebook jelszó elvesztése ezt váltotta ki belőle. Hát megmondom ami amióta a tinkhódok tömkelege van, meg a jelszavak tömkelege, én már kezdek ettől idegbeteg lenni. Szóval ez valami rémes egy világ. De hát ezzel kell együtt élni és az magának az is. Nem az a baj, hogy a jelszavak a mi a helyzet, hanem az a baj, hogy ha nincsenek meg a jelszavaim, akkor azt gondolom, hogy én sem vagyok. Maradjon velünk. A velünk az arra vonatkozik, hogy nem csak velem, hanem a többi nézővel hallgatóval is. A is rosszul állítottam ki, azt is ki kell javítani, attól is frázban vagyok. Jó reggelt! Fiala János lehet. Formáló tudomány Erdei Anna a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese tudomány ünnepi köszöntője októberről, és aztán maratonra kell készülni, nem sprintre, az új koronavírusról a Magyar Tudomány ünnepén. Legyen szíves, mutatkozzon be, köszönöm szépen Falus professzornak a segítséget kettünk összehozatalában, és köszönöm a munkatársnőjének is a segítségét, aki szintén szorosan ott volt Falus András nyomában, és sűsünk el addig az akadémiai eseményig, amiről nagyon szívesen beszámolnék, miközben őszintén sajnálom az már mint nem magát az eseményt, hanem amiről szó volt. Igen, köszönöm szépen. Tehát a Magyar Tudomány ünnepe, ez minden évben, most már 15 éve megrendezésre kerül novemberben. A november harmadik a maga az ünnepnap, ez az a nap, amikor Széchenyi felajánlotta a jövedelmének, egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. És idén a Magyar Tudomány ünnepének hát a központi témája természetesen a koronavírus, koronavírussal kapcsolatos Tudományos eredmények, terápiás lehetőségek, vakcina lehetősége volt, nagyon sok előadás és esemény foglalkozott ezzel, és ezzel kapcsolatban született meg ez az összefoglaló, ami a MT a Magyar Tudományos Akadémia honlapján van, a linkekkel, ahol megtekinthetők ezek az előadások is. Mekkora nézettséget generáltak ezek? Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen, ugyanis most a vírushelyzet, hogy így mondjam, arra kényszerített bennünket, hogy egy nagyot váltsunk. Korábban mindig ugye helyszínen az akadémia székházában, a gyönyörű díszteremben, meg egyéb termekben zajlottak ezek a szimpóziumok előadások, ami eleve azt teszi csak lehetővé, hogy maximum két an a díszteremben hallgassák ezeket az előadásokat. Most viszont váltottunk minden online streaming elment, tehát egyrészt időben is, valós időben is követhetőek voltak az előadások, másrészt ki vannak téve a YouTube csatornára az mta.hu-n keresztül, ezek elérhetők bármikor, és a nézettségre, amit kérdezett, hát még végleges adataink persze nincsenek, mert egy hete-két hete zajlanak ezek az események. Sőt, még most de... is tartanak. Sőt, még most is tartanak, igen. És hát azt mondhatjuk, hogy 20 húsz, húszezres nagyságrendű megtekintések vannak összességében. Nem Ugye különböző ez próbálja a kérdést, ez illetőleg hát már ezt megelőzően is fel lehet tenni a kérdést. Ki a célközönség? A célközönség elsősorban a laikus közönség, aki érdeklődik az. Ez a eredetileg is így volt kitalálva? Hát szeretnénk természetesen elérni mindenkit, ha lehet, ami hát tudjuk jó, nagyon nehéz, az MTA lehetőségei is korlátozottak, de nagy segítségben természetesen a média, úgyhogy ezért is köszönöm ezt a lehetőséget, mert mindennel szeretnénk felhívni a figyelmet a... a igazi tudományok, tehát az áltudományok elleni közelemben az igazi bizonyítékokon alapuló tudománynak a fontosságára. De akkor el kell helyeznünk még pontosabban ezt a sorozatot, hiszen uh -huh. én falus professzorral hosszan beszélgettem, sőt, beszélgetek is, uh -huh. fogok is beszélgetni, és abban is helyet kapott, és hát az ön november 16-ai összefoglalójában is benne van az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 2020 áprilisában ajánlás készített a döntéshozók számára a pandémia rövid és hosszútávú járványügyi kezeléséhez magyarul ezt a tevékenységet, amely hol így, hol úgy zajlik, az el kéne helyezni a térben, hogy valójában mi a cél, mert miközben egyfolytában a tájékoztatás a cél, más az, amikor az ember a kvázi nagy érdemű tájékoztatja, és más az, amikor ezt egy szűkebb halmaznak teszi, és a döntéshozók számára ajánl, független attól, hogy ők egyébként ezt elfogadják-e vagy sem, amit azért is kell különösen elővigyázatosan kezelni, hiszen egyébként akadémikusok, Változó számban, változó összetételben, amit egy halandó, mint én már követni sem tud, különböző operatív törzsekben is ott vannak, miközben néha elhullanak, ki tudja milyen okból, ezt itt most találgatni se szeretném. Igen, hát itt azért két dologról van szó, valóban tavasszal az első hullám kapcsán kiadotta az akadémia egy közmeményt, illetve elküld, ajánlást elküldte az Emminek, ITM-nek, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, amiben sok minden konkrétan le volt írva, például, hogy bővíteni kell a kontaktfelderítést, mintavételt elemző nyilvántartó kapacitást, kulcskérdés az egészségügy gyors és tartós megerősítése. Tehát nagyon fontos dolgokat mondott ott az Akadémia, és még egyszer mondom, elküldtem megfelelő helyekre. Tehát ez az egyik irány, és ezt a nemzeti tanácsadó, ha úgy tetszik, szerepét az Akadémia ezen túl is fennt kívánja tartani és csak kicsit előre nézve, én sajnos félek attól, hogy ha meg lesz a vakcina, akkor egy hasonló dologba az akadémiának megint meg kell szólani az oltás ellenesség ellen, amit már korábban is megtett egyébként, de ez most attól félek megint elő fog jönni. De visszatérve, tehát ez az egyik irány a döntéshozók felé, felelősségvállalás, illetve hát, javaslattétel. A másik irány ez, amit a tudomány ünnepe kapcsán csinálunk, próbáljuk elérni a idéző a köznépet, az érdeklődő közönséget, és hát nekik szólnak ezek az előadások elsősorban. E, vegyük először az ön által különös tekintettel ajánlott nők a járványfront vonalában. <gül> e, ebben egyeztünk meg, hogy önnek ez fontos, és... Hát e, ja, igen. <gül> Én, ha valakivel beszélgettek és ő egy szakember, akkor általában nem véletlenül szoktak a szakemberek valamit fontosnak találni. Én elkezdhetek ezzel vitatkozni, de azt gondolom, hogy itt most az koronavírus járvány idején egyébként sem mindig célirányos, de most eh, még kevésbé az Albert a Fekete Andrea, Müller, Veronika, Oroszi Beatrix, Szabó Dura, valamint végül Bolobás Enikő által prezent, tehát előadásról, amelynek egyetlen férfi részvevője volt, Ulasai Tivadar, aki a közös beszélgetést vezette. Ha adná egy összefoglalóját, miközben sűrűn nézem a jegyzeteimet, akkor azt megköszönöm, és akkor mondja meg nekem azt, hogy melyikkel kezdjünk. Igen, ezt nagyon köszönöm, hogy felsorolta. Ezek kiváló kutatónő orvosok, akikről nem sokat hallottunk, ugye itt a háttérbe szorultak, Hát ezt is hangsúlyoztuk a bevezetőben ott, hogy a kutató nők, orvos, nőkre dupla hát, teher és felelősségkáról, mert azért valljuk be őszintén többnyire az otthoni háztartásbeli dolgok, gyerekek, gyereknevelés. Ez önnek miért volt orvos, külön külön orvos, fontos. Azért, mert hát én is hasonló cipőben jártam, és tudom, hogy milyen fontos ilyenkor a család segítsége, az elismerés jöjjön, ha olyan a helyzet. És ezek az előadók, akiket itt felsorolt, a tulasai professzor úr meg is említette, hogy mindegyiknek két-három gyereke van. Nekem is kettő. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez, ez külön kiemelendő, hogy ennek ellenére ott állnak a tronkvonalban. Nem állítanám, hogy az összes videót végignéztem, hiszen itt több óráról van, persze, so, hogyha ezeket persze. összeadjuk, összejön fél nap, de azért ez ritkán fordul elő amikor egy ilyen tudományos előadás sorozatnál valaki ezt egy külön szempontként említi, és amikor én néztem Tulasai Tivadart, aki ugye beszélt a lányáról és az anyjáról, mint a két meghatározó, vagy két leginkább, miközben a feleségéről is említést tett, volt bennem némi zavar, mert hogy... Amit ön mondott, azt nagyobb mértékben értettem, mint amit Tulasai professzor úrnak ott sikerült a pódiumon elad, előadni, és aztán kicsit meg is könnyebbültem, amikor elkezdődött a szakirányú előadás, mert ott kicsit olyan volt, mint aki meg akart volna felelni ennek a feladatnak, miközben ön tökéletesen elmondta azt, hogy mi volt a cél. Lehet, hogy az én befogadásomban volt a hiba, de valójában, és itt zárva ezt a sort, Miért volt különösen fontos önnek az, hogy megemlítse, hogy beleértve önt is olyan személyekről van szó, akik a háztartás mellett, gyereknevelés mellett csinálják ezt, miközben erre az elmúlt időben se férfiak, se nők nem nagyon hívták fel a figyelmület akkor, amikor a saját tevékenységükről beszéltek, és se fogom elfelejteni, évtizedekkel ezelőtt a Táska Rádióban volt egy olyan riport, ahol Elek Laci egy akkori kulturpolitikai döntés után beszélt arról, hogy valakinek hány gyereke van, és ennek következtében megérdemel valami kitüntetést, mert hogy egyébként a kitüntető összefüggésbe hozta a kitüntetés tényét a gyerekszámmal, de nem, nem, zárva... Ez értem, ez, értem Nem, ez, értem, nem, nem, de, nem, nem, én ezt abszolút kizárom, tehát én nem semmi én ilyen értem, ilyen nem gondolt. Én egy értem, de <laughs> nem, itt fel sem merül, ez csak azért mondom, mert hogy ez jutott eszembe, de ez vicc volt, ha nem lehetett volna is Hogy, hogy végül is mi volt az a szempont, ami, és aztán utána jöjjenek az egyes erőadók. Jó, hát azt tudom majd mondani, hogy azért, ha körülnéz, azért a férfiak uralják a mezőnyt a legtöbb helyen, most akár a tudományban, pozíciókban, és itt tovább, tehát ezt nem kell különösebben magyaráznom, holott, én ezt tudom, hogy körülbelül ugyanannyi alkalmas nő van vezetésre, ilyen-olyan pozícióra, mint férfi, és én nagyon pártolom azt a fajta elképzelést, ami több helyen már megvalósulni látszik, hogyha egy pozícióra javasolni kell valakit, akkor az a kérés, hogy egy férfi mellett egy nőt is. És akkor döntsön a, valóban döntsenek az érvek, az érdemek, hogy melyik a jobb arra a pozícióra. De nagyon sok esetben kiderül, hogy épp olyan alkalmas az adott nő, csak bocsánat, hogy ezt mondom, sok esetben a férfiak erre nem gondolnak, és az, férfiak által uralt térben, így nem olyan könnyű a nőknek bejutni. És emögött, hogy nők a tudományban, ez is egy hagyományos minden évben van egy ilyen, vagy már több-több egyszerre van ez a félnapos szimpóziumféle, ennek az a célja, hogy erre felhívjuk a figyelmet, hogy hát ha megnézte az előadásokat, látta, hogy a kiváló előadók voltak, nagyon jó előadások, én nekem legalábbis ezt, én ezt a, a visszajelzést kaptam nagyon sok erről, és informatív volt, és sok minden újat is mondtak. Tudom, Még miért, az egyes előadókra hogy... külön szentelnénk, energiát legyen színe, és mutassa be saját magát. Én Edei Anna vagyok, immunológus, az ELTE immunológiai tanszékinek a vezetője voltam, 20 éven át, most már 5 éve nem, és most ez a megtisztelő hát feladatot kaptam, megválasztottak az Akadémia főtitkár-helyettesének idén-nyáron, és azóta ezt a feladatot is ellátom. Emellett még az egyetemen is tanítok is, és doktoranduszokkal foglalkozom. Mi a szabterület? belül? Egyen. Hát az érdekel leginkább, hogy az úgynevezett veleszületett immunrendszer, aminek nagyon fontos szerepe van sok mindenben, hogyan játszik szerepet abban, hogy elindítsa az adaptív immunválaszt, ami például az immunológiai memóriát is biztosítja, ami most ugye a vakcinák kapcsán hát, nagyon előjött. Tehát röviden ezt mondanám. Melyik előadóval kezdjünk? amelyikkel gondolja. Nem, amelyik, tesszett, amelyik vagy gondolja. Melyik. Hát kezdjük az elsővel, az oroszi Beacix volt, Jó. szerintem nagyon érdekes volt, és nagyon fontos dolgokat mondott el, és szerintem ebből azt kell feltétlen kiemelni, hogy, hogy nincs specifikus gyógymód egyelőre sajnos terápia nincs, nincs vakcina sem, ezért borzasztó fontos, hogy betartsuk azokat a szabályokat, amiket ugye mindenhonnan hallunk most már, de tényleg, ha arra gondolunk, hogy ez a vírus cseppfertőzéssel terjed, akkor teljesen logikus, hogy maszkot kell hordani, távolságot kell tartani, fertőtleníteni, kezet mosni kell, és aki fertőzött, azt el kell különíteni. Tehát ezek ilyen nagyon egyszerű dolgok, de, és ez sokan nem mondják, de az, hogy Kínában nem volt második hullám, ugye, ahonnan indult az egész, az annak köszönhető, hogy ott drasztikus drákoi szigorral vezették be a, a, a tiltásokat, lezártak, milliós városokat karanténba helyeztek. Tehát csak így lehet megakadályozni a vírus terjedését, amíg nincs vakcina, amire hát sajnos még várni kell, mint tudjuk. Az ő Szerintem tevékenysége az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, mint Infektológiai Monitoring Team munkacsoport vezető, az micsoda? És bevalom őszintén, ha nem keltek nagyon rossz benyomást önben, most már 17 vagy 15 perce beszélgetünk, akkor majd segítségét kérem abban, hogy más kutatónőkkel is megismerkedhessek így az éteren keresztül még mi nem ja, leszek félreérhetőbb a kelleténél, de ez micsoda? Hát monitorozzák az elérhető adatokat, ami elérhető. Ez egy korábban ezen... is létező pozíció volt? Hát ezt bevallom, nem tudom. Valószínűleg a koronavírus kapcsán alakult ez a konkrét csoport, de bevallom, ezt nem tudom, hogy volt-e ilyen korábban is. De minden esetre borzasztó fontos elemzéseket végeznek, aminek alapján például most látszik, ugye, hogy a második hullámba még nagyon élesen, exponenciálisan megyünk felfelé, és amit Beatrix elmondott, és szerintem ez is nagyon informatív, ugye egyelőre felfele megyünk, ha megnézzük, hogy mióta megyünk felfele, az ugye hát igazából augusztus vége, szeptember, tehát azt kell mondani, hogyha nézzük a görbét, aznak a lefutása általában adott, tehát még mindig felfele megyünk, ugye már két hónapja lassan, tehát minimum ugyanennyi lesz, amíg visszamegyünk lefele, ha sikerült. Tehát, hát plusz két hónap, tehát az január, amíg, amíg úgy lefele lecseng majd. És hát vakcina addig nem lesz, szóval az, az biztos, hogy Magyarországon elérhető vakcina addig nem lesz. Tehát ez, ezt el kell fogadni, és ez szerint kell élni és szervezni az életet. Orraci Beatrixel sokszor találkozhatott az ember, ami nem jelenti azt, hogy egyben átlátja azt, amit csinál, de e, arra nagyon sok helyen felhívják arra az október 12-i interjúra, a figyelmet, amit a portfóliónak adott, és amiben uh -huh. azt mondta, hogy úgy döntöttünk, hogy az R értéket, ugye a reprodukciós ráta, egyelőre nem közlünk. Ennek az az oka, ugye ez október 12-e, most november 17-e van, tehát ez 5 héttel ezelőtt durván, 5 héttel ezelőtt történt, ez a vírus szempontjából hihetetlenül hosszú idő, miközben 5 hét az R röppen. Úgy döntöttünk, hogy R értéket egyelőre nem közlünk, ennek az az oka, hogy a heti tesztelések száma nem nő tovább, a pozitív teszt arány, viszont igen, ami tesztelési kapacitás hiányra utal, a surveillance adatokból számolt erérték, emiatt nem tükrözné a valós járványügyi helyzetet, így annak közlése félrevezető volna, majd Ausztriára kitérve azt mondja, Ausztriában a napi jelenteteset számok jelenleg nagyon hasonlítanak Magyarországéra, a lakosság száma is hasonló, van azonban néhány jelent, jelentős különbség a két ország között, az egyik az, hogy Ausztria több mint kétszer annyi tesztet végez ezer lakosra számítva, mint Magyarország és a járvány kezdete után a járványgyűj helyzetnek megfelelően folyamatosan növelte a tesztelési kapacitását. Hát Mik? ez egy nagyon lényeges szempont valóban, és ugye az a, a WHO ajánlás, hogy akkor van kellő számú teszt, akkor végeznek kellő számú tesztet, hogyha a fertőzöttek száma aránya 5% alatti. Nálunk ugye leállt a dolog. Ezt az 5%-ot ezt legyen szüves tehát, ha kellő számú tesztet kell végezni, tehát a kevés tesztet végezni Mit nevezünk kellő számú tesztnek? Hát ez a lényeg, igen. Tehát, hogyha nem eleget, akkor a arányaiban... Érted, de mit nevezünk? A... Ez egy matematikai számítás, hogy ez nem egy csoda? matematika. Igen, hát illetve addig kell növelni a teszek számát, amíg 5%-a megy a pozitív, kiszűrtek aránya. Tehát ez, mind, ez mozog, ez változik. Tehát ez... Persze kalkulálható, kiszámítható, tehát azt lehet látni, ha most 20 körüli, mondjuk, vagy legyük az egyszerűen 10 körüli, akkor nyilván jelentősen meg kell emelni. A az 5 százalék, hogy jön létre, mint kisebb érték? Azt találták, ezek is számításokon alapulnak, hogy akkor ez a bizonyos R érték 1 alávihető, vihető, ugye ha ez egy alatt van, az azt jelenti, hogy nem terjed a járvány. Tehát ez, ez a cél. Jó, de ez, hogy ez nem egy játék, alatt... most nem a szavakkal, hanem a számokkal, hogy a tesztkapacitás növeljék annak érdekében, hogy a szám 5% alá kerüljön. Hát bizonyos értelemben igen, sajnos terjed a járvány, és ezt akartam az mondani, hogy lehet, hogy nem számoljuk az elvértéket, de most már mindenki tapasztalja, hogy körülötte csakkodnak a villámok. Tehát mindenkinek van ismerőse, akár okona sajnos, aki beteg, akár súlyos beteg, tehát most már ilyen értelemben valóban nem, nem nincs akkora értelme már a, a publikum számára az elértéknek, Persze a kutatóknak, tudósoknak nagyon nagy, nagy fontosságú ez az adat, de mindenki tudja, hogy nagy a baj, és terjed a vírus. Tehát Ugye kívülálló, mint én, alapvetően két területen figyeli ezt a járványt, az egyik, ami kórházon kívül zajlik, a másik pedig, Igen. ami a kórházakon belül. A kettő Igen. között néha összefüggés sincsen, egészen más világot mutat, miközben maga a híd az, az adott, az maga a koronavírus. Az, amire ön önök figyelnek, az mind a kettő, illetőleg, ha nem, akkor mire inkább, és azon belül, mik a cél Terhetek. Hát jó lenne, ha lennének pontos, megbízható adatok, hát ezt mindenki tudja, hogy sajnos nem könnyen elérhetők ezek. Nincs meg igazából, hogy kórházon belül, hogy terjed a fertőzés. Azon kívül, hogy. Milyen sajnos adatokra migas... volna szükség? Hát például ez pontos lenne, hogy a kórházakon belül, idős otthonokon belül, hogy, hogy terjed, milyen adatok vannak az egyes településeken, városokban. De, mi, Tehát, mi, mi, mi az, de milyen mérőszámokat szeretne ől látni? Hát, itt? hogy a fertőz, fertőzöttek száma hogyan alakul, vannak egy gócok, de hát ezzel már túl vagyunk, mert most már ugye az egész országban mindenütt terjedt. Tehát ez az elején lett volna nagyon fontos, hogy ahol kialakul egy góc, az rögtön izolálni, az embereket karanténba tenni, hogy ne fertőzötessen tovább. Ezért mondtam a kínai példát. Tehát, hogyha ott szigorúbbak lettünk volna, vagy lennénk, az nagyon sokat segített volna. Valójában mindaz, amiről ön beszél, az a vírusjárványnak a csökkentésére, vagy megszüntetésére, eliminálására vonatkozik, vagy valójában az egészségügynek a termentesítésére, mert ez a kettő is permanensen kavarodik a közbeszédben. Hát persze összefügg, nyilván az végső cél az, hogy a járványt megállítani, de ez igazán csak a jó vakcinával valósítható meg. Tehát elfolythatjuk a járvány tisztottamot, úgy, ahogy most Kínában megint visszatérek, de ettől még a, a földkerekség különböző pontjain sajnos jelen van a vírus. Tehát itt egy Valóban egy nagy nemzetközi összefogásra van végül is szükség, és ezt végül is csak a vakcina fogja megoldani. Karanténnal persze nagyon fontos, hogy csökkentsük, a, ahogy mondta ön is, a, a forházaknak a terheltségét. Nyilván ez egy nagyon fontos cél, mert lassan nem, nem lehet helyet találni, ahol ápolhatják a betegeket. Legyen a második megszólaló Müller-Veronika, az NTA doktora, tüdőgyógyász a Szenovejsz Egyetem általános orvosod orvostudományi kar pulmonológiai klinikai igazgatója. Az ő előadásáról, ha mondaná néhány szót. Ő is nagyon kiváló előadást tartott a, a klinikus szemével, aki a betegágy mellett végzi a munkáját, és hát megdöbbentő képeket mutatott. Arról, hogy mi történik a tüdőben, szóval, ha ezt valaki megnézi, megdöbben, hogy milyen hatása van a vírusnak. Tehát tönkreteszi a tüdőhámsejteinek a gázcserére való képességét. Tehát nem kap oxigént a szervezet. És ez, ez nagyon megdöbbentő CT felvételeken mutatta be. Tehát ő, ő ezt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a betegeket, ellátóknak a folyamatos képzésre, mert hogy minden azt szinte változik, minden, hát tudjuk jól, ugye nincs igazán terápia, igazából próbálkozások vannak, de hát ezt nyilván megfelelő személyzet kell, hogy végezze. A tesztelésre is újabb és újabb eszközök, módszerek jönnek létre, tehát ezt is meg kell tanulniuk nyilván. Tehát folyamatos továbbképzés mellett kell ellátniuk a PETERÁNY ÁGY mellett a Szolgálatot. Tehát ez ilyen szempontból szerintem nagyon tanulságos mindenki számára látni, hogy milyen erőfeszítéseket kell tenni az egészségügyben dolgozóknak. Talán nem leszek félhethető, de előtte idézném Müller Veronikát, azt mondta, hogy még tavasszal a szembe tehát hogy e, újabb és újabb szárnyakat megnyitni erre a célra, e, mármint, hogy ebből a célból kell. A covid osztályokon egyre kevésbé van lehetőség összeszokott gyógyító tímeket felállítani, napos szinten változik az eljárásrend, a szabályozás, a munkakörnyezet, amihez folyamatosan kell adaptálódni, ez további pszichés terhelés jelent az ellátók számára. Az ápolók többsége abban a szendvics generációba tartozik, amelynek a családon belül a szülők és a gyerekek irányába is meg kell felelnünk a munka mellett, ami ugyan csak extra terhelés jelent számukra. Okay. Ezért a kórházakon belül kiemelten kell figyelni erre a rétegre, mert a betegellátás legkritikusabb keresztmetszete az ápolói kapacitás és a megnövekedett terhelésnek nem fizikai és pszichés, hanem immunológiai következményei is vannak, hozzátéve, hogy a legnagyobb kitettségben az ápolók dolgoznak. A betegek 80%-a enyhe felső tünetekkel saját otthonában lábadozik a paciensek 20%-a, ami rendkívül magas arány szorul tüdőgyógyászati szempontból kórházi kezelésre, 5%-uk lélegeztetésre. A nagy kiterjedési tudógyuladás nyomán a tüdő átlagosan 7-14 ala, nap alatt regenerálódik, mondta ő. Azt kérdezem Öntől, hogy valójában figyelembe véve ezt az előadássorozatot viszonylag ritkán fordul elő, és talán érthető leszek, most beszélünk másodszor, hogy azért ritkán szoktak vízügyi tanácskozást tartani akkor, amikor árvíz van. Mert hogy akkor ugye mindenki az árvízzel foglalkozik, és az árvíznak különböző metodikai kérdéseivel előtte és utána szoktak foglalkozni. Most mindaz, ami egy ilyen előadássorozaton elhangzik, az mennyire e, tanács e, egyben a döntéshozóknak, illetve mennyiben tájékoztatja a nagy érdeműt úgy, hogy közben tudja értelmezni azokat a híreket, amelyeket egyébként hiányol, és amikor megkapja őket, akkor se tudja őket százszázalékosan értelmezni. Talán érthető, amit kérdezek. Hát nem vagyok benne biztos. Nem, csak ugye arról beszélek, hogy ugye e, az, hogy ilyen előadássorozat legyen akkor, amikor a munka dandárja van, ahogy ezt szokták mondani, az viszonylag Igen. ritkán fordul elő. Tehát de hát hogy ez, ez nem békeid. Én ezt értem, csak Én, azt kérdezem, igen. hogy ami ilyenkor elhangzik, az igen. valójában egyben üzenetje is különböző olyan uh, eljáró szervezeteknek, akik egyébként jól járnak el, de eljárhatnának még jobban, vagy nem járnak el jól, uh, azért orvoskonferenciát nem az intenzív osztály uh, szoktak tartani, miközben operálnak, vagy ápolják a beteget. Igen, értem. Hát én azt nagyon azt hogy Igen, köszönöm. Én is. Tehát valóban cél ez is. De meg kell, hogy mondjam, hogy itt most sajnos ezt minden, mindenki hangsúlyozza, hogy annyira tapogatózás fázisában vagyunk még mindig. Nagyon sok mindent tudunk, a vírus minden porcikáját ismerjük, ugye? DNS, vagy nukleinságfrekvencia, fehérjék, minden. Az immunrendszer működéséről borzasztó sok minden tudunk úgy általában, de hogy konkrétan ez a vírus mit okoz, konkrétan mi, amikor lezajlik a betegség, utána még mi minden van, tudjuk ezt, hogy egy csomó szövődmény jön elő, akár még hónapokkal a Vírusfertőzés lezajlása után tanulmányok mutatják, hogy hónapokkal utána is nagyon jellemző tünetek maradnak meg. Tehát valami fura dolog van-e körül a vírus körül, hogy nem úgy viselkedik idézéletébe, mint a többi vírus, ahol úgy lehet tudni agyából, hogy lezajlik, mi van utána, mi lesz, mint az influenza esetében, ott azt azért tudjuk. Itt ez az, az új koronavírus kihívást jelent mindenki számára most. tehát az immunológus, a virológus, az orvos, kutatóorvos számára, mindenki számára, a járványügyi szakemberek számára nagy kihívást jelent, és gyakorlatilag újra kell gondolni egy csomó dolgot, én konkrétan az immunológiával kapcsolatban ezt tudom, ugye követem, hogy mi történik, és még azt tudjuk, ugye tankönyvi adatok, hogy egy vírusfertőzés során a szervezetünk, gyakorlatilag két féle módon válaszol, egy azonnali veleszületett immunreakcióval jó esetben a korokozót eliminálja ezzel, ha ez nem elég, akkor életben lép az adaptív immunválasz, ami ha lezajlik immunológiai memóriát is biztosít. Ez ugye a tankönyvi szöveg nagyjából. Ez a koronavírus esetében úgy látszik, hogy nincs így. Tehát ez a bizonyos veleszületett immunrendszer ez úgy tűnik, hogy nem elég sok esetben, Hiába zajlik le egy heves fertőzés, nem alakul ki védekség, nem alakul ki immunológiai memória, illetve ezt még ugye nem tudjuk, mert nem telt el elegendő időt. Tehát a memóriának ugye hónapok elteltével van csak értelme nézni. Tehát ugye tudjuk jól, hogy vannak olyan védőoltások, amik akár egy élete szólóan biztosítják a védelmet, a gyermekbénulás elleni ilyen, a kanyarú elleni ilyen, és még egy jó pár tudjuk jól. De vannak olyan oltások, és itt az influenza vírus ellen itt szoktuk mondani, amit szezonálisan újra kell adni, mert a vírus változik. Tehát minden szezonban új és új vírus jön, ami ellen a tavalyi védőoltás már nem jó. Nem tudjuk, hogy az új koronavírusnál mi lesz a helyzet. Lehet, hogy itt is ugyanez lesz, mint az influenza vírus esetén, hogy változik. Fél évente, évente nem jó a régi védőoltás, újat kell kitalálni. De ez még nem derületett ki, mert nem telt el elég idő. Szóval nem véletlen, hogy a vakcinafejlesztés az hát korábban 8-10 év volt, most egy fantasztikus nagy eredmény az, hogy tényleg heroikus nemzetközi összefogással leérték azt, hogy ezt iszonyatosan le lehet csökkenteni egy vagy két évre. Hát inkább kettőre szerintem. De ha belegondolunk, hogy ez szóval egyszer nem is lehet ennél rövidebb, mert beadjuk az oltást, mondjuk most ugye a hármas fázisokat elkezdték augusztusban, a legtöbb esetben két oltás, hetek, távol, hetek különbségével, ez azt jelenti, hogy szeptemberben kapják meg az utolsó adagot, akkor minimum egy hónap el kell teljen ahhoz, hogy egyáltalán nézzék, hogy van-e ellenanyag, vírusspecifikus, ami ugye arra utal, hogy kialakult az immunválasz, és ahhoz, hogy memória van-e, Kialakult-e, ahhoz hónapoknak kell értelni, ami január-februárba fog lejárni, ha augusztusba kezdődött. Tehát könnyű kiszámolni. Tehát csodák nincsenek, az immunrendszer így működik. Érti, amit mondok? Tökéletesen a beszélgetésünk végén, amit egyébként egy másik alkalommal akár folytathatunk is, majd akkor keresem Önt, hogy segítsen továbbhaladni tovább haladni más szakértőkkel más irányba is, uh -huh. vagy az ön által említett irányba. Beszéljünk arról, amit a beszélgetésünk folyamán ön különösen hangsúlyozott még a legelején, ami a vírus, illetőleg ezúttal oltászkeptikusoknak a legyőzéséről szól. azt fontos. mondta ön, hogy ezügyben még az akadémiának lesz dolga? Attól tartok, igen, és nagyon fontos, ez borzasztó fontos. Igen, igen. Nagyon szívesen segítek. Figyelek, de nem vagy, úgy, tehát most ja. azt kérdezem, hogy ön e tekintetben mivel számol? Hát sajnos a, a, a tapasztalatok alapján arra, hogy, hogy lesznek ilyen hangok, erősödő hangok. Tudjuk jól, hogy sok helyen nagyon, Amerikában például nagyon erős ez a mozgalom, itthon is sajnos a vírustagadók. És hát számomra az azért döbbenet, hogy amikor egy celeb ugye hirdeti, hogy nincs vírus, nem fertőződhet meg senki, és így, így ugyanúgy, aztán végül sajnos épp ő fertőződik meg, akkor hirtelen hogy megváltozik a véleménye, az jó esetben. De ez a döbbenet, hogy ez sem mindig történik így. Szóval egyszerűen elképesztő, hogy mennyire nehéz az emberek tudatára hatni. Tehát arra, hogy a tényeket nézzék, és azt vegyék figyelembe, és a bizonyított dolgokat vegyék figyelembe, ne a szóbeszédet és a hát bocsánat, így mondom, a butaságokat, amik terjednek. Azt kérdezem öntől, hogy akkor a hogy politikai mezőre lépnénk. Mi szól az önkéntesség mellett? Mi a Bocsánat. Az önkéntesség mellett. Már, mint hogy kipróbálják rajtuk a... Nem. Az időoltást illetően. Önkéntes és ingyenes. Jaj, jaj, ja, bocsánat, jó, jó. értem. Mi szól az önkéntesség mellett? Igen. Hát ö, ö, azt gondolom, hogy... De nyugatan nyugodtan elmondhatja, hogy mi szól az önkéntesség ellen. Hiszen hát azon... amit eddig elmondott, az az önkéntesség ellenszól, miközben ön ezzel nem az egyén szabadságjogait akarja megnyírbálni, nem, miközben nem. nyilvánvalóan a vírustagadók ezt látják benne. Most már csak az a kérdés, hogy a vírustagadóknak, vagy az oltástagadóknak a szkepticizmusa milyen társadalmi veszélyességet hordoz, mert van az a pillanat, ahol ez átlépi azt a küszöbértéket, értéket, ami után az önkéntesség megszűnik jognak lenni, és Igen. a kötelezettség váltja föl, de nem magammal szeretnék interjút készíteni. Nem akarom kikerülni most az új koronavírusos ügyet, de azért Igen. Igen. egy valamit hangsúlyoznék, ami viszont tényleg fantasztikus érdeme a magyar egész, népegészségügynek. Ez mindenki tudja, hogy nálunk ugye kötelezőek a gyerekkori védőoltások, múmsz, kanyaró, rúbeol, a többi ellen. És ez azt jelenti, hogy a magyarországi lakosság döntő többsége, ami azt jelenti, hogy 90% körül mondjuk oltásonként kicsit változik, ez a bizonyos átoltottság ez tökéletesen jól működik. Tehát azokat, akiket valami miatt nem lehet beoltani, immunállapotuk miatt vagy egyéb okok miatt azokat is megvédi, ez a bizonyos immunitás, amiről ugye sokat hallottunk. Tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy az Magyarországon megvalósult, és mondom, ezek kötelezőek. Mindig halljuk persze, hogy van, akik ezt se tartja be, de az egy külön ügy. Tehát ennek kapcsán én el tudom képzelni azt is, hogy az új koronavírus elleni vakcina is kötelezővé tehető en, e, e, ezzel párhuzamosan. Tehát én ezt nem zárom ki, és valóban ennek az lenne a jelentősége, hogy ebből az emberek többségét védjük meg. Tehát a Végül két napi hírt szeretném, ha kommentálna, de eltekinthetünk tőle, de ezek mind összefüggésben vannak azzal, amiről beszélgettünk. Egy uh -huh. magánszolgáltató e-mail útján toborozza a védőnőket és a gyógyszerészeket koronavírus tesztelőknek, ők akár havi netto 1 millió forintot is megkereshetnek. Ez óhajt-e ebben bármit is ehhez kommentárként fűzni? Hát inkább nem. <laughs> nem, köszönöm. Tehát, hogy, hogy ilyen a helyzet, hát ezt meg kéne tudni oldani. Igen. Mennyire az önüzlés világának megfelelő az, hogy 5000 forintért lehet előfoglalni vakcinát Magyarországon, amit az ember hát is. Nem is ért. A foglalási Igen. díj nem tartalmazza a vakcinés és az oltás költségét, tehát ezek még az 5000 forintól felül fognak felmerülni, csupán az első ellátási díjat engedik el, költsége 2.990 forint lenne. Ez, ez is elképesztő hír, kicsit hasonlóan a másikhoz szóval ez, ez valami kamú dolog lehet, szerintem utána kéne menni, vagy a mögött mi van. Nemzetközi oltóközpont. Igen, igen. Nem, ez egy tegnapi hír én is láttam meg döbben, ez de... is Ezekben az ügyekben is megszólal a majd kellő időben az akadémia, már amikor kellő szemben felszaporodnak azok a hírek, amelyek majd az ellátást megbontják, vagy legalábbis az egységes szemlélet ellenhatnak? Hát gondolom, hogyha szükséges, és, és ennek például nem derül ki a háttere, akkor biztosan, már mind, hogy kiderül az, hogy ez egy kamudolog vagy nem, akkor biztosan erre is ki kell térni, igen. igen. Tehát az akadémia felelősséget érez valóban. Hát tudja jól, hogy most már sok pénzesítse az akadémiának, lassan minden elkerül tőlünk, de hát ez egy fontos dolog, hogy amiben tudunk nyilván a tudomány eredményeivel támaszkodva, lehetőleg a legjobb tanácsot adjuk, amit remélhetőleg megfogadnak. És úgy néz ki egyébként, hogy javul a kapcsolata a döntéshozókkal. Ebbe reménykedünk nagyon, hogy ez a koronavírus elleni küzdelemben is megnyilvánul majd lesz eredménye. Nagyon örülök, hogy hallottam. Őszintén sajnálom az apropót, és a politika és az akadémia közeledése is remélhetőleg nem kizárólag, amiatt van, mert hogy most akkor a szahar, hogy emiatt a politika nem engedhetik meg magának azt a luxust, hogy magára arra gítsa azokat, akik igazán értenek valamihez velük szemben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Én is köszönöm szépen. Viszont Viszonthallásra! Önök erdei annál hallották a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettesét. Gábor, azt kérdezem tőled, hogy végül is most mi a helyzet? Ugye arról volt szó, hogy februárban majd egy másik helyszínen folytatódik az oktatás, a diákok elhagyták az épületet, el kellett hagyni a kollégistáknak is, de oktatás online, offline, akárhogy van, Persze, természetesen jó reggelt kívánok neked is, meg a hallgatóknak is. Tulajdonképpen az történik, ami tavasszal történt, ugye rutinasak vagyunk, akkor is át kellett állni az online térben folytatott oktatásra, ugyanez van most is. A Neptun hát helyre. A, a helyre, helyre állt? Nem, a Neptun nem állt helyre, ugye ez egy sarkalatos pontja a fél évnek, hiszen uh, itt, itt van a legélesebb ellentét jelenleg, már mármint a konkrét ügyekben. Magyarázd el a, a nektújjelentőségét a, a, a, a, hát a, a népséges nept, Igen, a Neptun az, az az online felület, ahol a, ahol a hallgatók és az oktatók információkat cserélnek, uh, ahol föl lehet jelentkezni különböző kurzusokra, ezeket a kurzusokat el lehet látni háttéranyagokkal, uh, és a végén, a fél év végén ez az a hely, ahol a az oktatók elismerhetik a hallgatók fél éveit, ugye az adott tárgyból, illetve vizsga időpontokat írhatnak ki, majd a vizsgaeredményeket itt írhatják jóvá. Tehát tulajdonképpen ez az a felület, amelyik demonstrálja azt, hogy a fél év érvényesen megtörtént, és hogy a hallgatók és az oktatók teljesítették az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiket. Ez történt tavasszal is, ugye, de a, tehát akkor működött a, a Neptune. És mindaz, tervés, ami az. a Neptunban ban rögzítve, azokkal mi lett? Hát most ugye ilyen kockás papír alapon, metaforikusan legalábbis mindenki rögzíti, hogy mi történik. Tehát ugye a, de a, a múltra vonatkozóan, a... ami abban van, a számotokra elveszett. Csak a számítógéphez értők tudják abból kibányászni, csak a technológiai minisztériumban tudják ezt megtenni, CDEFGHIJKLM és így tovább. Igen, ez úgy működik, hogy mindenkinek van egy, mint ahogy minden hasonló felületem van egy regisztrációja, amihez tartozik egy e-mail cím, egy belépési jelszó, és egy, és egy személyes kód a hallgatóknak és az oktatóknak, külön rendszere van, hogy más hozzáférésük van és jogosultságuk, ezzel tudnak belépni erre a felületre. Tehát az adatok ott vannak, nyilván van az adatbázisban, de nem lehet őket frissíteni. Tehát uh, tulajdonképpen erről szól, a, erről szól a vita. De az a, az a rém mely szerint, ami abban van és nem hozzáférhető, ebből adódóan el is veszhet, ez nem áll fenn. Hát ma nem, szóval, hogy hát nem minden meg lehet semmisíteni, ha valaki akarja, csak nem sok értelme volna, hiszen a, a jelenlegi szentartónk úgy nyilatkozott, hogy február 1 ugyanezt a most számára érvénytelen fél évet fogja újrakezdeni. Na most ugye a, a végén... Ezt kéne a... értelmezni, ez mit jelent? Hát, hogy, hogy nem tudom. Tehát, ugye ez egy az az érvénytelen fél év az azt mert... jelenti, hogy ami eddig történt, az nincs. Igen, hát ugye ez a probléma, hogy ez egy teljesen, teljesen értelmezhetetlen kijelentés, ugyanis amiatt a kreditrendszer van a magyarországi egyetemeken, a totális fél év úgy tud valakinek érvénytelen lenni, hogyha egyik tárgyból se teljesíti a követelményeket. Tehát ugye egy-egy tárgy tud érvénytelen lenni, de ott csak annyi történik, hogy nem akkor szerzed meg a kredittedet, amikor elvileg. Érted, de, a de arra a kérdésre, amiről mi beszélünk, hogy arra valaki tud vagy akar választ adni, vagy ez lebeg? Szakértősen nem mondom, hogy mint micsoda. Tehát, hogy most valójában az, ami folyik, ez itt most egy e, szorgalmi feladat, vagy ez itt most egy rendes tanév, ami beleszámít e, abba a képzési időbe, ami a Színházi és filmvészeti Egyetemen van. Ugye mi mindenféle jogi lépést megteszünk azért, hogy ez az utóbbi legyen, tehát hogy ne, ne ez a verzió működjön. Ez kidönti el? Hát ezt a magyar felsőoktatást az oktatási hivatal felügyeli egyfelől, másfelől a minisztérium. Az az oktatási hivatal, amely veletek nem áll szóva, csak a minisztériummal, illetőleg a kuratóriummal? Igen, hát illetve random szóba, random nem, tehát bizonyos beadványokra nem reagál. Másokra, az a szöveg, amit ők február elsőjére vonatkoztattak, az egyébként azt jelenteni, hogy február elsőjén kezdődik az, aminek októbertől kellett volna, vagy szeptembertől kellett volna megvalósulnia, és lesz egy olyan e, e, képzés, amely fél évvel azért lesz majd hosszabb, mert az első fél évét nem ismerték el. Hát ezt jelenti, igen. Tehát a szándékaik szerint ez fog De ti ezt egyébként... nem veszitek tudomásul, és úgy oktattok, mint hogyha egyébként e, ez egy normális fél év lenne, aztán lesz, ami lesz. Na pontosan így van. Hát mi bízunk abban, hogy ezek jogi értelmek képtelenségek, és ez talán ki is fog derülni egyébként. Ami egyébként De azt is mutatja, hogy a kuratóriummal semmi olyan kapcsolat nincs, amiben, tehát ilyen hétköznapi dolgokban meg lehetne tőle kérdezni, hogy elnézést, ez most micsoda? <tos> Egy, egy, egy re, relatív létező kapcsolat a kancellárral van, de azért mondom, hogy a relatív létező, mert a kancellár se válaszol. Tehát az ilyen, ilyen típusú, ezeket firtató levelek jelentős részére nem válaszol. Mert úgy érkeznek az... hozzá kérdések és levelek, amelyekre hol válaszol, hol nem? Így van, így van, igen. Hát ugye egy, egy ilyen egyetemi működésben rengeteg nagyon konkrét, pici dolog van, kifizetések, aláírások bizonyos rendeltek betartása benne és az, tartás. hogy mit fizet ki és mit nem az arra lenne egyébként arra utaló jel lenne, hogy egyébként ha ezt kifizetik, akkor ez azt is jelenti párhuzamosan, hogy ezt elfogadják annak, hát, aminek igen. közben meg úgy tűnik, hogy nem fogadják el? Igen. Ugye most tudok neked egy nagyon konkrét dolgot mondani, ugye nálunk ez egy kicsi egyetem, van bizonyos számú belsős de sokkal több külsős óraadó van, akik ugye egy alkalmi szerződés keretében végzik a munkájukat. Ezek a külsős oktatók csak akkor kapnak pénzt, hogyha ez az eseti szerződés ugye teljesítve van, vagy alá van írva ők. A fél év eleje óta dolgoznak, viszont a szerződéseik ilyen módon a levegőben lebegnek, hiszen a kancellár és a kuratórium szerint itt nincs oktatás. A más helyzet a belső oktatókkal ők, ők elbírek, ugye megkapják a fizetésüket, ugye ez is egy elég zavaros probléma, de mindenképpen ez így működik. Tehát ez ott, mennyire kusszálja össze a szállakat? Hát gondolhatod, hogy ez olyan emberek számára, akik mondjuk például ilyen típusú óraadó tevékenységből rakják össze a, a megélhetésüket, tehát mondjuk több egyetemen tanítanak egy-két kurzust, nyilván nem mindegy, hogy azt a munka munkát, amit éppen végeznek, a honorálják el a végén valamilyen szerény módon, úgyhát ha most megmondanánk, hogy ezek, mekkora összeek, azt hiszem, hogy elég meglepő volna. De akkor is Nagyon a nagy demagógia a részemről. Ugye abból adódó, hogy kérdezem, hogy tudom, hogy részint az, hogy szarka Gábor levele november 9-én látott napvilágot, talán egy 8-ai vagy 7-ai levél lehet, de mindenféleképpen 10 napon belül. Tisztelt üzemeltetési munkatárs, ön, mint az üzemeltetését törlet munkatárs, az elmúlt időszakban kiemelten teljesítette munkaköri kötelezettségét, az egyetem életét megbünnült, hallgatói blokád méltatlan körülménye ellenére is. Ezt a teljesítményt szeretném most megköszönni önnek, és egyben tájékoztatom, hogy kiemelkedő munkái elismeréseképpen bruttó 50 ezer forint egyszerű kiegészítő juttatást kap az október havi bérének átutalásával egy időben. Kérem, hogy amennyiben nem kapta meg a plusz juttatást, az jelezze közvetlen munkai felettesének. Üdvözlettel dr. Szarka Gábor kancellár. Hát igen. tehát ezt azért nehéz. Jó, tehát meg... Gondolom, nem tőlem nem, hallottad először ezt a hát levelet? Persze, hogy, persze, hogy nem, és ugye ez, ez az 50 ezer, ez 30 nem tudom mennyi, most kép, tehát tényleg, tehát szóval azért azt gondolom, hogy, hogy meglehetősen miért atlangesztus. Szóval így tényleg arról van szó, hogy ugye tegnap Fadas egy beszélgettünk hosszan, mert készül egy kiadvány az iskolában, és csináltak velünk egy párosi interjút a diákok az egyetemi autonómiáról, és ő hát gyakorlatilag a, a vég, végvár bevételi stratégiákhoz hasonlította azt, ami, ami történik, tehát hogy a kiéheztetés, a források elvágása és a bent lévők megosztása, mint ilyen hadászati stratégiai, Elgondolási rendszer abszolút leírható ebben az esetben. Szóval én, én nem, tényleg elég nehéz ezt másnak látni, mint egy, mint egy hosszú távú stratégia részén. Az ösztöndiakkal, a szociális ösztöndiakkal mi a helyzet? Hát amelyre én tudom, nagyjából, nagyjából ugyanez, de már tehát, hogy, hogy számomra jelenleg átláthatatlan az, hogy ki kapta meg, és ki nem, és hogy mi az, amit megkaptak, és mi az, amit nem. Személyesen vitté be a Színház és Filmüvészeti Egyetem hallgatója az oktatási hivatalban azt a 600 oldalas dokumentumhalmot, amely bizonyítja, hogy akkreditált keretek között folyt az oktatás az egyetemen, majd később az oktatási hivatal közölt, hogy ezt nem fogadja el megfelelő Igen. dokumentumként. Illetőleg november 11-e, február 1-től új helyszíneken folytatódik az oktatás a Színház és Egyetemen, nyilatkozta Vignyánszki Attila, készítjük elő a helyszíneket, de azt nem árult el, hogy ezek hol vannak. Erről lehet valamit tudni, vagy ezek most per pillanatilag, ahogy ezt annak idején mondták, semmilyen jelentőséggel nem bír, csak a figyelem elterelésére alkalmas. Uh -huh. Hát, én nem látom át az ő, ő terveiket, csak én is pecska szinten értesülök erről, az interneten keringett egy drónfelvétel valahol egy épületről, nem, nem tudok konkrétumokat, tehát ilyen visszaigazolható, rendesen adatolható információm nincsenek erről. Arról is szólt, a korábban egy védnyánszín egy nyilatkozat, mely szerint a, a, ezeket az épületeket, a, nagyon sürgősen be kell hozni, mármint a mostanéjakat, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy ez a két dolog összefüggésben áll egymással, és ez majd nagyjából úgy fog kinézni, hogy ez egyébként nyilvánvalóan tényleg elkerülhetetlen felújítási munkák fognak majd februárban elkezdődni, és ez tovább fog majd azt a kényszert, hogy a hallgatók és oktatók, amennyiben hajlandóak erre, vagy akik hajlandók erre, azokkal, amelyik új intézményben vagy ideiglenes intézményben kezdjék meg a munkát. Uh, ugye, hát uh, ezzel egyébként több probléma van, például az is, hogy az akkreditáció elvileg épülethez kötöttek, tehát akkor megint majd át kell valamilyen módon írni ezeket a, ezeket a dokumentumokat. Uh, illetve, hát ami egyébként még erre utal, az ugye az a bizonyos egyszeri ö, költségvetés bővítés, amikor a másfél milliárdról, három milliárdról emelték az intézmény költségvetését, annak a szerkezete nyilvánosságra ö, került akkor, és abban ö, volt egy jelentős összeg, amit ö, épületbérlésre, szántak, illetve új felvételére. Tehát ugye silabizáljuk ezt, megint egy kicsit ilyen, kremlinológiai eljárással, hogy mikor, miből is következtetéseket lehet uh, levonni, de minden esetre az egyetem egységes abban a tekintetben, hogy mi hallgatók és oktatók úgy képzeljük, hogy folyik az oktatás, ez egy uh, olyan értelműen... Függedható, rendkívül... hogy Szarka kijelentette már, Szarka Gábori, február 1-ig oktatási tevékenység nem folytatható Igen. az egyetemen. Igen, ez így van. Így van. Történt egyébként uh, egy érdekes dolog hogy tegnap első fokon is elutasították a, a sztrájk követeléseink jogszerűtlenségére vonatkozó kuratúraimai keresetet. Tehát gyakorlatilag kimondta másodfokon, majd első fokon a, a bíróság, hogy a mi sztrájkunk jogszerű volt, tehát hogy azok a követelések, amelyek tulajdonképpen az autonómiához köthetők, azok bizony érintik a gazdasági és szociális kérdéseket. Ugye ez volt a a, a támadási felület, hogy, uh, hogy a törvény úgy szól, hogy a dolgozók csak olyan ügyekben sztrájkolhatnak, amelyek ezeket a területeket érintik. És a kuratórium szerint ezek, mármint az autonómia kérdései nem érintik. Uh, és most egy hosszú-hosszú jogi vitának a végére, tett pontot tegnapi napon a... a De bíróságon. gondolom, hogy ez még nem jogerős. Uh, hát ezt még meg lehet három napig támadni, de miután a másodfokról az érvelés visszament az elsőre, és ott ugye ilyen módon meg, megváltoztatták a korábbi döntést, ezért én azt feltételezem, hogy hiába fognak fejlebezni, ha fejlebeznek is. Magyarul... Ez egy érdekes jel, tehát ugye támadt egy kicsi, kicsi rés, vagy ellentmondás, ezen az egyébként remekül. Öm, hát az a kérdés, az hogy az igazságszolgáltatásnak ez a döntése, ez hogyan hat a kuratórium tevékenységére, hát igen, a illetőleg a, a technológiai minisztériumra, hogy gondolják-e azt, hogy nekik ez ügyben van tennivalójuk? Nem, azt hiszem, hogy ez megint, azt hiszem, tegnap is Falkovics miniszter megismételte a szokásosat, ha amennyire jó. És az, az a párhuzamos valóság, amely az ő általuk vélt valóság és a tegnapi első fok között létrejön, az, valakinek értelmeznie kell, vagy a politikának az a célja, hogy a kettő egyben mosódjon. Hát nem tudom, hogy mit közdenek ezzel, de nyilván jó van a értelmezni. De ti próbáljátok értelmeztetni. Igen. Tehát ti hát, igen. Hagyjátok, próbáljátok melegen. A Igen, művel, valószínűleg ugye a SZÁJT bizottság egyik tagja vagyok, 24 órámban össze fogunk ülni, és elgondolkodunk azon, hogy ezek után mik a további lépések. Ugye az a helyzet, hogy különösen egy ilyen esetben, amikor jogszerűvé vált a, a, a strike, és a strike törvény lehetőséget ad arra, hogy újabb követelésekkel egészítsük ki a korábbiakat. Most azon fogunk gondolkodni, hogy ebben a helyzetben van-e olyan értelmes és érvényes követelés, ami mégiscsak segít ezt a fél élet megmenteni. Miközben ugye az oktatási hivatal nem ismeri el ügyfélként a Színház és Filmművészeti Egyetem polgárait, azért nem is engedőgy igazolják, hogy megvalósult az oktatás az egyetemfogulás alatt, ugye ez egy 14 -e, egy hír, ma 17-e van. Tehát igen, állap... ez egy paradoxon, tehát arra van szó, hogy nekünk azzal a személlyel, és azzal a, a grémiummal vitánk, aki van vitánk, és az akadályozza az oktatást, a, amelyik egyedül adhatja be jogszerűen az, az oktatás hivatalos szerint ezeket a dokumentumokat. Tehát ugye itt egy, itt egy csapdába kerültünk mert, mert a semmilyen módon nincs kodifikálva az ilyen típusú helyzet, amikor egy teljes intézmény áll szembe a, a saját vezetésével, és csak a vezetés az, amelyik ebben az ügyben eljárhat, annál a fórumnál, amelyik meg tudná ítélni, hogy a követelései jogosak vagy jogtalanak. Tehát ugye ez egy, ez egy képtelenség. Ember, az, ami... amit uh, tanítanak a Színezis Főművészeti Egyetemen, annak egy tízes skálán, mekkora része valósítható meg online Hát a fele körülbelül. Tehát a gyakorlati képzések, úgy néz ki, ez, hogy a gyakorlati képzések azok ugye elvileg és gyakorlatilag is kont kontaktórák formájában tudnak lezajlani. Azoknak hát a bejutlásával kapcsolatban tényleg előfordulhat, hogy fél év lesz indokolva? Hát ez ugye osztályonként persze mások és mások, az arányok is osztályonként lehet megítélni, hogy mennyi gyakorlatot tudtak elvégezni, illetve azok hogyan pótolhatók. Nálunk egyébként is, tehát normál esetben is gyakran előfordul, hogy a színetben folytatódnak. Tehát például a filmfinanszírozás nehézségei miatt nagyon gyakran a nyári színetben forognak le a vizsgafilmek, stb. stb. Tehát, hogy itt ilyen értelemben sajnos és kényszerűen ez egy jóval rugalmasabb rendszer, amiből most esetleg hasznunk is származhat, hát nyilván nagyon bízunk abban, hogy, hogy a nagy részük azért ezeknek majd előbb utóbb megvalósítható lesz. Mindenesetre ugyanazt tudom mondani, amit az elején, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy ez egy érvényes féle legyen. Uh annak okán, amit az elmúlt hetekben hónapokban zajlott hónapokról lehet beszélni, neked a valóságérzékelésed nem olyan kicsit már, mint aki egyébként annyi ideje nem alud, hogy nem tudja megkülönböztetni az álmot a valóságtól? Hát öf, igyekszem ébren tartani magam a szó és értelmében. Nyilván, ugye erős kontroll kell és megfelelő igazság, de szerencsében vannak partnerek. Szóval azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez a fajta, amit nyilván le lehetne ironikusan is írni, úgy, mint ön agyonülésezés, de ez a fajta a hosszas diskurzus, ez annyi szempontot vesz, vesz föl, hogy az ember kénytelen a ébren tartani a racionalitását is közben. Ugye érvelni kell, meg kell adatni a másikat, el kell ezen gondolkodni, ingatfejjel is a beszélgetés után külön-egyedül, hogy mi is az, ami most történt vagy történik. Tehát nem, nem gondolnám, hogy tökéletesen tudok működni, de hát legem is igyekszünk, igyekszünk észnél maradni. Kiderült el, hogy múltkor, ami a telexnél történt, hogy jöhetett létre, hogy olyasmiről kaptak információt, amiről egyébként nem kaphattak volna. Nem, nekem nem derült ki, de hát én nem is nagyon vagyok ezzel a nyomozóakat, ilyenkor föl fölhorgad ezt, hogy terítsük ki, hogy ki ez és hogyan, és micsoda. Ugye ennek, a, ennek a történetnek a legelejétől mennek ki információk, voltak nyilvánvalóan voltak lehallgatások, megfigyelnek telefonokat, stb. stb. stb. Tehát ez egy számolja pillanatig se kérdés, de hát ilyen értelemben azért ugye a mi korosztályunk, mármint a ijed meg az enyém elég rutinos, tehát nincs nem, nem túl naíva a tekintetben, hogyha egy információt valaki meg akar szerezni, akkor meg is szerződik. Volt-e abban változás, hogy újságírót beengedtek-e, mert hogy volt olyan tájékoztatás, amely olyan benyomást keltett volna, mint valakit végül mégiscsak beengedtek volna az egyetemistek? Nem, én azt hiszem, hogy a kiköltözés napján, mintha kerültek, vagy lettek volna olyan felvétel, amik, amik a, ezt a kiköltözési folyamatot úgy mutatták, hogy, hogy talán addig ennyire nem lehetett belelátni ebbe a működésbe. Én nem tudok olyan újságíróról, személy szerint én nem tudok olyanról, akit beengedtek volna. Olyannak voltam tanúja, hogy, hogy megkérték, hogy maradjon kint, vagy próbált fotózni, de nem juthatott be az épületbe. Ismert színvűvészekkel, többek közt Halász Judittal és Jordán Adéllel készült videón a Színház és Filmvészeti Egyetem Hallgatói, álljon ki az egészségügyi dolgozók mellett, ismét tapsoljuk meg őket esténként mm -hmm. 8 órakor, ami önmagában fura, hiszen amikor erre sor került, akkor még nem volt az, ami most van. Amikor meg lehetne yeah, tapsolni őket, akkor meg külön fel kell szólítani a népet, amely egyébként ennek inkább nem mint eleget tesz. A kérdés yeah. az, hogy a színház és filmművészeti egyetemistáknak ez -e megnyilvánulása mutat-e abba az irányba, hogy később a tevékenységüket más dolgokban is hallatják, vagy ennek ilyen nyúlványa nincsen? Ez egy egyszeri dolog a mostani helyzettel összefüggésben. Szerintem elképzelhető, hogy ez nyílik. Ugye most nyilván a karantén miatt keresik azokat a lehetőséget, amivel, amivel a kommunikálni lehet, és egyáltalán figyelmet ébre lehet tartani, illetve hát számára nagyon rokon szemvesen jelezték azt, hogy van egy, van egy a mi ügyumnél fontosabb ügy, ez pedig nyilvánvalóan az emberek élete és egészsége, és hogy itt esetleg lehet nekik is dolguk, vagy az ő tehetségük, vagy képességük is valamilyen módon segített a, a, a, a helyzeten. A nyilván nincsenek is ezzel kapcsolatban illúzióik, de hogy, hogy azt gondolom, hogy ezt, hogy a társadalmi csoportok közti szolidaritás, az valamilyen módon artikulálódjék, vagy ebben legyen nekik valamiféle szerepük az elképzelhető. Köszönöm a rendelkezésre állást. A helyzetre való tekintettel én vagyok, hogy két hét múlva folytassuk. Jó, jó, hát nyilván látni fogjuk, hogy mi történik, Így. És, Így. és hogyha ha kiderül, hogy mégis van olyan, amiről érdemes hamarabb beszélni. Oké, okay. köszönöm, Jobb, köszönöm én is a figyelmet mindenki. Szia Gábor! Kellenes napot, szia. Német Gábor hallották. pisilni sem mentem el és szerintem úgy többé kevés olyan benyomást keltettem, mint aki meg tudott átmenetleg feledkezni arról mint hogy a műsor kezdődött ami egyébként nyilvánvalóan nincs így hiszen ha így lenne, akkor most nem emlékeztetném magamat és önöket arra amiről most számosan nem tudják, hogy miről van szó cserében nem is fogom elárulni 8 óra 35 perc van 061-877 0877 amit akarnak Dani, még igény tartok a segítségedre. 061-877-0877 877-0877, ennél többet nem biztatom önöket, ha telefonálnak, jó, ha nem telefonálnak, akkor még van durván 19 perc a műsorból, addig bokhot hallgatunk. Csak annyit szeretnék mondani, hogy minden elismerésem az összes ténykedéséért, és ezek az esélyeket, nagyon sokat adnak az életünknek. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Itt mondom el, hogy a civil civilapályán egészen kiemelkedő nézőszámot vonzott, több mint 30 ezerrel növelve múlt heti nézőszámát a csatorna második legnézettebb műsora lett. Az első a híradó volt, amely rávert a civilapályára durván további 19-20 ezer embert, és ezzel a 32-dik volt a korábbi 40-edikhez képest, a nézettségi listán karácsonyig továbbra is élő lebonyolítások civilapályánokkal számolhatnak. 061-877-0877 ma 2020. november 17-én kedden most éppen 7 perc múlva lesz 3.9. Amennyiben nem telefonálnak, a Petmeteni Last Train Home 17 perc múlva, vagy 16 perc múlva kezdődik. A telefonálnak később indul erre figyelmüket többször már nem hívom fel. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó reggelt! Aló, jó napot kívánok, Kis Ágnes vagyok. Jó reggelt. Én azt gondolom, hogy egy szép gesztus lenne a főiskolások részéről, hogyha elmenének most önkéntesként az egészségügyi felhívásra és segíteni a vírusos betegeknek. Hát, ahogy, ezt a a tapsolás... Móricz, ahogy ezt a kell elképzeli. elképesztő, hogy... Na jó. Ha visszaív, akkor elmondhatná egyébként, de én részletesebb, hogy ezt hogy képzelim. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én a, szeretnék egy szót váltani Önnel a, a most a, hogy a kormány megtagadta a hozzájárulását az EU költségvetéshez. Arról beszél, nem tudom, hogy mit szólna hozzá. Mint, mint ön, ön is tudja, meglátás, alapvetően a vírusjárványjal foglalkozom, de miten ez is bent van itt a hát, menüben. a vírusjárványhoz járó, hogy nem is tudnak rendesen összeülni, megtárgyalni ezt a témát. Nem, ez nem egészen ezzel van összefüggésben, ez azt jelenti, hogy a déli államok nem kapják meg azt a segítséget, ami egyébként összefüggésben van a vírusjárványjal. Az, hogy hogy tudnak összeülni, az egy technikai kérdés, annak a jelentősége 10-es kettes. Jó, de hát végül is, végül is valahol külön kellene ezt a két témát választani, hogy a pénz az pénz, és, és valamilyen másik szervezet kellene, hogy figyelje ezt a jogállamiságot, aminek elsősorban majdnem azt mondom, hogy filozófiai megalapozottsága is hiányzik. De ám legyen, én azt mondom, hogy, hogy tárgyaljanak gyorsan, és égjenek a telefonok, és állapodjanak meg, hogy tényleg lapokon belül megállapodás legyen ebbe az egészbe. De azt is látni kell, hogy ezzel a pénzügyi konstrukcióval a világállam irányába indul el minden, mert ugye egy világállam, egy világkormány egy közös pénz nem nélkül, pénzkezelés nélkül el nem képzelhető. Tehát ez ebbe az irányba menő lépés, és az a nagy filozófiai harc folyik a, a, a, a, ezekbe az órákba, fél napokba, napokba, hogy, hogy valóban egy... egy, egy Aki okay, egy ön minimálisan közös, befolyásolja, hogy mondjuk Szlovákia, Szlovákia és Csehország azok ne, miért nem szerves Igen, részei? hát persze, hát ez egy millió országnak más a véleménye? De itt a v van szóra. De a meccs, meccs két csapat között végül... És mi ebben a hogy, meccs? A meccs az, hogy, az, hogy, hogy a világpróltája egyesületek jelű uh, vil mm -hmm. legyet. Jó kívánok Fiala út. Gratulálok, hogy ennyire jó lett megint a civil a pályán, hogy 31-dik lett. nagyon örülök neki. Jó, itt óvattal, ugye azért nem... Jó, ugye itt arról van szó, hogy ugye mindig afelé hajtják az embert, hogy a helyezése hogy alakul. Az ember alapvetően azt tanulta még a Közszolgálati Magyar Rádióban, hogy azért a hallgatottságnak a mértéke, az a műsor színvonalával nem kell, hogy feltétlen összefüggésben legyen. Sőt, később az ember kifejezetten azt tapasztalta, hogy műsorok, tévé és műsoroknak a hallgatottsága, nézettsége, semmilyen vonatkozásban nem volt összefüggésben azok színvonalával. Az ember csak reménykedni tud abban, hogy azott esetben egy műsor növekvő nézettsége nem válik ezzel párhuzamosan annak avval egyenrangúvá, hogy közben a színvonala is csökken. Azért csak elfáradtam egy kis, de a végére 061 0877 egy perccel 3595 de köszönöm szépen a gratulációt, büszke voltam. Miközben egyfolytában azt hangoztatom a magam számára, ami igaz, hogy nem a méret a lényeg. Még nem süt a nap, bár azt ígérték. 061-877-0877 Jöjjön! Jöjjön! Én Lenin és a világállam, mondja Fiala. Ezt én mikor mondtam? Azt kérdeztem, hogy ezt hol hallottam a műsorban? Hát, nem mondta, hanem amikor lekapcsoltam, amikor felvetettem a világállam kérdést. A világról hát egyes szakadjon el a tévés rádió műsortól, mert hogy visszhangzik. Rögtönsé. Megteszik? Köszönöm. Ö, csak azt szeretném mondani, hogy a hölgynek igaza volt, tehát egy kórházból vagy valahonnan kellene tájékoztatást adni a betegek állapotáról. Úgyhogy, De ezt ö, ma kimondta? Tehát mely, melyik hallgatói vagy nézői véleményhez tetszik csatlakozni? Ö, egy hölgy mondta nemrég. Azt mondta, hogy a színművészetisek elmehetnének önkéntesnek. Igen, igen, de éppen ezt mondtam, hogy lehet, hogy éppen jó hogy ö, administratív és egyéb munkára lehetne. Mit? Okay. Két perccel múlott 39. Érdeklődni szeretnék, hogy covid a kapcsolatos kérdés szakembernek mikor várható, hogy tehet fel a hallgató? Hallabány gőzöm nincs. Köszönöm. Viszont. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt megkérdeztem, hogy ez a mostani járványhelyzet hatása van-e a lányával való viszonyára, hogy beszéltek-e azóta? Beszéltünk, de a járványhelyzetnek nincs hatása a kettőnk kapcsolatára. Öreget. öreget Tegnap azt kérdőztem, hogy több száz műszaki egyetem is te jelentkezett. Ez így kintesen. van, de az, az egyetemnek a felhívása volt, tehát abban hogy tisztában Akkor kell. Akkor szerintem nyugodtan más egyetem is követheti a példáit. Az Köszönöm csak aztán... szépen... Ha letoszza a telefont, attól még nem lesz igaza. A helyzet ugyanis úgy működik, hogy a kormányzat leadja az igényeit egy egyetemnek. És az egyetem azt követően, ha tud, eleget tesz, ha pedig nem, akkor nem tesz eleget annak a felhívásnak, ami egyébként őket éri. Ez nem egészen úgy megy, hogy az ember abból adódóan, hogy kevés az ápoló az intenzív osztályon, fogja magát ön, és dacára annak, hogy nem nő, beültözik ápolónak, és azt mondja, hogy itt vagyok. Tehát miközben még az gondolja, hogy az a határozottság, ahogy letoszza a telefont attól, még igaza van, szeretném innen tájékoztatni a stúdiumból, hogy egyáltalán nincsen igaza. Puszi! Ívíd le magam azt biztosságát, ahogy ezt kalocsán mondták, a kopasz bátorságát. Az emberezhetett, tényleg. Az a fogjuk meg és vigyétek. Különösen most már nem sztrájkolnak, meg, vagy nem sztrájkoltak eddig sem, nem foglaltak, most ha csináljanak valami hasznosat. Azt hiszem, hogy még nincs itt elég nagy baj ebben az országban. A telefonálók minősítése nem dolgom, de innen az árbóckosárból azért megfigyeléseket teszek, és azt tudom mondani, hogy a jó indulatú és rosszindulatú megjegyzések aránya ahhoz képest, hogy mi a helyzet itt a tengeren, igen meglepő. Mert hogy nem, hogy fele-fele, de úgy tűnik, mintha kicsivel több lenne a rosszindulatú, mint a jó jóindulatú. Ez egyébként összefüggésben van akár az árbóckos árból jelentő személyével is, amit én azzal hozok összefüggésbe, hogy nincsen elég nagy baj. Ha elég nagy baj lenne, nem így nyilvánulnának meg. Nem kívánom, hogy legyen nagyobb baj. Jó reggelt! Jó reggelt, jó napot kívánok! Maga nem tudsz a a telefon minden reggel az 11.17-nek viszont hallásra. Nem. Nem. Ha ismerné ezt a műsort, akkor tudná, hogy önmagában a telefon lerakás, az nem jelent semmit, mert utána ismét lehet telefonálni. Tudja? A telefon lerakásnak, amikor a világproletáriai egyesüljetek jelentkezik az uniós pénzek elosztása kapcsán, akkor azt gondolom, hogy abban az illetővel én nem akarok tovább beszélgetni, tudja? De ha önnek az öröm, hogy egy-egyre adhatja velem a lerakást, akkor tudja mit? e tekintetben jól áll. A többiről inkább föl megvilágítani azt, amit önnek akarok mondani. Volt vasárnap egy műsor, amely olyan mértékben fel az agyamat, hogy nem csak hiányzott, hogy e-maileket és SMS-eket küldjek azzal a kapcsolatban a felháborító jellege okán vírus helyzetben. Van olyan szituáció, amikor a különösen, ha már az ember egyébként fáradtabb, de akár korábban is. Van, amikor az ember érez magában erőt arra, hogy vírus szkeptikusokkal elkezdjen vitatkozni, és van olyan helyzet, amikor úgy dönt, hogy elejét veszi annak, hogy ez ügyben meg tudjanak nyilvánulni, és a vírus szkeptikusokat, és ezt itt most egy szélesebb, tartományban kell értelmezni, nem hagyja szóhoz jutni. Aki az uniós pénzek elosztása kapcsán világproletári egyesületi értekről beszél, azaz én szememben a szó átvit értelmében vírus és így jár. Ha ön ezzel nem ért egyet, akkor ön ezt el tudja mondani, de ennyi. Jó reggelt. Elég izzadságszagú volt ez a magyarázkodás a letoszott telefonok kapcsán. Nem gondolnám, hogy az lett volna. Akkor csak azt tudom önnek mondani, a belső hangomra és a megérzésemre hallgatva, hogy ma nincs az a busz vagy villamos, amit én vezetek, amire önt felengedném. Ennyi. 877 egy 8710871 jó reggelt hello jó reggelt jó reggelt se voltá gratulálok <Szorítás> 1877 nulla 877 először. 877-0877 másodszor. Ebben a műsorban volt már zene, volt szöveg, csönd még nem volt. Kilenc óra, három perc múlva lesz. Én azt gondolom, hogy egy kis hallgatás ránk fér. Egy kis csönd, jótékony csönd. Ha valaki telefonál, fölveszem. Ha nem, akkor Dani, kilenckor indítsd el a híreket. Ha túlterjeszkednek a telefonok, akkor meg később. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak annyit szeretnök megszakítva ezt a folyamatot, hogy ez a tényleg a műsorod csodája, hogy ezek a marharépek utálnak téged, és mégis, mégsem tudnak elszakadni ettől a műsortban, és ennek hangot is adnak. Gratulálok! Jó, azt nehéz érzékeltetni, amikor az ember elfárad, és valójában csak és kizárólag azért távolítja el őket a műsorból, mert nem akarja, hogy büdösítsenek. Tehát vannak olyan szituációk, ahol az ember jobb formában van, még a műsor elején van, bár pontosan elmondtam, hogy milyen hangulatban kezdődött a műsor, ugye erre utalt az egyik betelefonáló, aki egyébként az egész műsort követte, és ebben a tekintetben a... a Rangos férjének teljesen igaza van, hogy ez egy pszichodráma. De van olyan szituáció, amikor már fáradt vagy, akkor egyszerűen csak azt mondod, hogy nem. Ha nem vagy fáradt, akkor is lehet, hogy azt mondod, hogy nem, de akkor létezik az, hogy elkezdesz vitatkozni. De van olyan szituáció, ahol az az egyéni vagy társadalmi jó, amit te képviselsz, mondjuk a társadalmi jó a te esetben más tevékenységedben nyilvánul meg, mint az enyémben, az egész egyszerűen abban nyilvánul meg, hogy nem hagyod, hogy valaki mérgezze az étert. Ez emberben van teljesen rendemes, tök jó, de... Jó, csak az emberben mindig az, az, az, az arra van is igény, is csak Tibor, ezt arra fölmondom, hogy be, az emberben mindig van igény, hogy nemes harcban tudjad legyőzni a másikat, akit már csak azért is nehéz nemes harcban legyőzni, mert ő maga nem viselkedik nemesen. De sokkal jobb szituáció az, amikor a torkára helyezed a kardod élét, és ő azt mondja, hogy fiala kegyelmez, mint amikor egyszerűen csak kikapcsolat, hiszen ez nélkül, azt a párbajt, amiben egyébként te Erre utaltam. Tehát mindenkiben van egy vágy, hogy minden ellenfelével így tudjon eljárni. A, a, mai, a mai reggelen sok alkalma nem volt lovakként viselkedni, mert körülbelül arra van bátorságuk, hogy betelefonáljanak, elmondjanak egy unorító mondatot, majd lecsapják a telefont. Tehát, öm, hát illet, illetőleg annyi hét után, ahol az ember a Navracsicsal beszélget, ami a a jogállamisággal kapcsolatos klauzulát, illeti amivel kapcsolatban tegnap volt esemény, hogy úgy összefoglalja, mint ahogy ezt ma egy hallgató, néző megpróbálta, azzal az ember érdemben azért nem foglalkozik a dolog megértésében, mint amennyit haszna. Ilyen. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Kérlek szépen, én anyagilag szeretnék beszélni egyen ilyen hívásszám azonban, most idóban, ha lehetne, ez az, az már tényleg borzalmas ez a helyzet. Szóval Jó, én... Van erre valami mód? Á, beszélni Itálunk fog, valami. hát ugye te is tudod, hogy az összefüggésben van azzal, hogy mi digitális és mi nem digitális, tehát hogy felrakható-e vagy sem, jelentkező van De nagyon szívesen tényleg, én nekem ez az életem része, én nem akarom ezt bemocskolni állandóan, ez a sok barommal, érted? Szóval tennék érte valamit. Hát, érted? Szóval... É, rendben van. Beszéljünk erről, jó? Iktattam. Iktattam. Közben elhagytuk már a kilenc órát, úgyhogy ha valaki telefonálni akar, akkor most tegye. 061 0877 aztán pedig, kedves Dani, szívesen látnának téged itt a stúdióban, hogy befejezzük azt, amit nem tudtunk befejezni, és ami vár még itt rám, hát, ha segítesz benne, de ahhoz várjuk meg, hogy a műsor véget érjen. 061 0877